Horúčava, na zadusenie. Uj, musím si trocha vydýchnuť. Mama, hovorila som vám, aby ste sa tak teplo neobliekali. Nikde na malej strane nenájdeš takúto príkru hulicu. Á, pán Škorček sa zasa predvádza. No, ešte, že býva na prízemí, aby ho každý videl. Dobre, že to nerobí rovno na rínku. Ľutujem tú ženu, čo si takého chlapa že na krt. Závidieť by si jej mala dievča. Nevie, že nedávno zdedil dva domy a ešte pracuje v úrade. U, ten musí mať peňazí a koplího. A počuli ste, že sa oženil? Čo? Nehovor. A s kým? S tým svojím opereným hoviatkom. Oh, skoro som ti uverila. Dievča moje, pán Liebelt, to by bola party. Však už má 50 rokov. Á, starí mládenci, to je do manželstva hotový poklad. Vedia si už vážiť pokojný dom Rozprávať, ako keby ste mi ho chceli dohodiť, mama Už, keby ťa prišiel požiadať o ruku Ani minútu by som neváhala Ale mama, vy by ste ma dali takému rozkysnutému súdu Pst, ticho, Počujete? Ten, ale mama, veď ten má oči a uši iba pre tú svoju vtáčiu potvoru Skorček. No povedz pánovi, škorček pán. No, no tak, škorček pán. Pán... Jaj, je to len ľúbezné zvieratko. Poklona služobník <gül> dámy. <gül> Príjemné nedelné odpoludne, pán domáci. Tak nesmierne vás obdivujem, že ste taký trpezlivý a vytrvalý cvičiteľ. Aj Emilka. No, však Emilka. No akože inak, mama? Ma, no naučiť obyčajného škorca hovoriť. No to je úžasné, však je milka. Opravím no, vás milostivá pani. Kajinko nie je obyčajný škorec. Inak by som sa s ním toľko nezaoberal. No veď tak, isteže. A čo už všetko vie ten váš Kajinko? Oh, Všelíčo. Je veľmi učenlivý. Len si ho neslobodno pliesť s nejakou púťovou atrakciou. Aha. To nie je v žiadnom prípade nemilosť, no, pani. No, ale aspoň vám čas rýchla uteká. Tak porúčame sa vám, pán domáci. Dovide. Moja úcta, služobník. Do všetkého tiež musí strčiť nos. Všakajnko. No povedť pekne. Škorček pán. no. no. Aj, aj, aj, aj, ale odiď, odiď. Ale, Kajinko, to nesmieš, veď by nás rozniesli po celej malej strane. Zal som si z ruží čo výchvôni skryté. Vyčítal som z neba, čo v ňom zlatom vrité. Spýtal sa nebeských i pozemských javov. Všetko ti vyspievam, deva, len buď mojou. Ďakujem vám, drahý pane, ďakujem. Váš spev ma veľmi dojal, aj keď úprimne povediac, môj škorec spieva krajšie. No dovolte, zatvorte si okno a nestaráte sa do cudzích vecí. Zdravý vzduch patrí k zdravému spánku a vy ste ma práve z neho vytrhli. Vám som nespieval. No to by som prosil. A dovolím si vás upozorniť, že za rušenie nočného pokoja by ste mohli mať opletačky s úradmi. Gôli tomu tvojemu študentíkovi Vinařickému nás ľudia začlo roznášať po celom meste Počula si ako tou svojou pesničkou rozčúlil pána Líbelta Pán Líbel by môže byť ukradnutý áno, mama Áno, áno Ale Vinařický Jej, Spamätaj sa, dievča Chudobný je ako kostolná myš. Keď doštuduje, bude z neho advokát. Len aby, Milka. bi. Dobre, ti radím. Rozmysli si to. Pozri, odo mňa veľké veno čakať nemôžeš. A s Vynažickým nespravíš nejakú partiu. Mamka, a vy ste sa nevydávali z lásky? Z lásky? <há> Dievča moje, čo ty vieš, čo je láska? Dobré ránko, milostivý pán je... Nejdem veľmi za včasu? Povedal by som, že práve dobre akurát odchádzam do úradu a nezabudnú, že je dnes pondelok Viem, milostivý pán, viem obriadím aj škorca a, a, a kde majú brata? Však však ste mi zakázali vodiť ho zo sebou, milostivý pán. Mm, ja sa im čudujem, Marinko, že si ho uviazali na krk. Veď sa kvôli nemu ani nevydajú. ne nevajte sa, milostivý pán, ale ja sa ani nechcem. Janko je dobrý, brada, má iba mňa. Mm, ak bude slnko, spustia v izbe záclony, nie je tam chládok. Áno. S pánom Bohom, Kajinko. Pánuď ďmu ti, í, í. ale, ale, odíď, odíď, zazlen, len no počkaj, veď sa ti pánko vráti, ty môj nadurdeňček. pánom bohom, milostivý pán. Ale musíš byť dobrý, kajínko, musíš byť dobrý, kajínko. Janko, už môžeš výjsť, milosť pán sú už preč. Janko, odlož tú cukorničku. Ale prečo? Aby si ju nerozbil. Ale ja chcem kocku cukru. Neopováž sa! Janko, okamžite zle z toho divána. Pán domáci na ňom spáva? Nie, iba odpočíva. A pán domáci je chorý? Prečo? Je zdravý ani búk. Nechaj tú fajku, prosím ťa. Janičko, buď už dobrý, ničoho sa netýkaj a nikde nelez, vydrž aspoň chvíľku. Marinka, ale ja čo viem. No na môj pravdu. Veď ty pískaš ako škorec. Vieš čo? Pomôžeš mi ho obriadiť, áno? Marinka, hm? a prečo je škorec v klietke? Aby neuletel. A aby mal kde bývať. A škorec je rád v klietke? Uf, to neviem. Pre pána Jana, už je pola, ja som ešte nevyniesla na slonko Perini. Nože mi otvor dver, Janko. Škorček! no poď sem, škorček! No, vieš čo, povedz, povedz, Jano. Jano, Škorček! no, no kam letíš? Nie, tam neleď, nie, Marinka. Čo je? Čo sa stalo? Škorec. Čo... Čo sa mu stalo preboha? Boha? Ulečil. Nie. Ty si ho nebodaj pustil. Ale ja som ho chcel len... Ja som ho chcel len pohľadkať. Ježiš Mária. Škorček! Škorček, vráť sa! Škorček, kde si? Pán Libel to hádam ani nepražije. Na čo som ťa ale brala so sebou? Neplač, máninka, ja ho chytím. ja viem kam letel. Naozaj, ale už neplač. Mm -hmm. Že škorček, kde si je ti čerstvé mravčie vajíčka? Pomaškrtíš si? A prečo ma ešte nevítáš? Škorček, kde si? Hľadám len tá baba. Nezabudla zamknúť dvere. No. Dobrý deň, milostivý pán. Ako? Nebodaj ešte nestihli poupratovať? A vedie už obed. Stihla. Milostivý pán, stíhla, ale vás prosím, nehnevajte sa na kolenách, vás prosím, odpuste, no, no, no, no tak vstanú. Čo sa stalo? Ja som to neurobila náročky. Verte mi, prísahám, milostivý pán. A kde je? Kde je môj škorček? Keď som mu upratovala klietku, tak ubzíkol von oblokom. Uletel von oblokom? A kam? Oproti k zlatému kolesu. Videla som ho. A čo nebežali za ním, hlúpa hus? Bežala, ale vdova mi nechcela požičať kľúč od a Vyhodila ma. A som naď volala. Tak ako zvyknete vy. Škorček! No, no a? Nič sa neozvalo. Nič? Tak aspoň klietku som vyložila do okna. Vráti sa vám. Lebo... Vás má rád Stvora nešťastná Kto vie, či už volia, kde nechytila mačka Taký dobráčik to bol uh, A nech sa mi už viac neukazujú na oči Sú jedna nespoľahlivá osoba tak... Ako to môžete hovoriť, milostivý pán? Veď už u vás upratujem tretí rok Ani špendlík vám nezmizol Nikdy ste sa na mňa nestiažovali Milostivý pán Ja vám ho náradím Kúpim vám nového, mám našetreník ehm, zo pár Grošov. Nijaký škorec sa mu kralinkovi nevyrovná. Mm. Ja musím sa ísť pozrieť. Len lešte milosti pán ja. ja sa pozriem. Dobre, ale opatrne záclony nerozhrňajú. Ešte nepriletel. Položili klietku dvierkami von? Áno, milosti pán Dobre. Mohla by som vám vymeniť obka. Ah, bez takto nepomáha. Hlava, hlava mi ide prasknúť. Jo joj, joj, ale vymenia. Ah, už sa vrátil? Naozaj? Ja. Lenže v krietke nie je pán veľkomožný. Poďkať, to, to je z komory. Hneď sa papozri. Čo? Čo, J Jano? A kde, kde, je Kainko? Tak vrav, kde si ho ukryl? Čo? Čo to má znamenať? Preboha Janko, čo to zasa vyvádzaš? Tak mi predsa toho pagana vláčia do domu. Schovala som ho, aby vám nebol na očiach. Čo vám nechať doma samého? Priznaj sa Uch. chlapčisko, že si ty vypustil môjho Kainka. Kainkovi je vonku dobre. Maninka to povedala. Len, len mu dajú Marinka za, Zaslúži si Janko, Janko Počkaj tam bežíš A opovážte sa mi sem Vy dvaja ešte raz vkročiť Však uvidíte Čo s vami spravím Milosivá pani, rád by som vás poprosil. O, oh, aké prekvapenie, Emilka, prišiel pán Liebelt. Pokloná služobník. Dobrý deň, <súIL> <súIL> Milosivá pani, ja by som... Oh, len... len ráčte ďalej. Hádam, nebudete stáť predo dvermi. Emilka, nie. prilož na oheň a postav na kávičku. Ďa, Dobré, da, ďakujem, ale neprichádzam na návštevu. Viete, dneska mi ulečil škorec. O... A sa dobra na vašu strechu Predpokladám, že sa skril niekde Na vašej povale U Keby ste boli taká dobrá A požičali mi kľúč Pozrel by som sa Emilka, e, choď a otvor Pánu domácemu Skorček Škorček môj, ozvi škorček na turdeňček, kdeže si? Možno, že sedí za trámom. Pst, nie tak nálaz, aby sme ho nevyplašili. Tamto sa čosi hýbe. Čo, dě, dě, ten bikier, aby zásad neulečel. A to robíte náročky, slečná Emilka. Buďte taká láskyplná a na nič nesiahajte. No prosím. Škorček, škorčíček môj, škorček. Kajinko. dostaneš mravčie vajíčka. Kdeže by, ty by si sami už rozla. však. ty moje... Úbožiatko? Ten vikier už smiem otvoriť? Vráciam kľúč milosti, pani. A ďakujem za láskavosť. Tak ako. Už som ako natrní. Boh vie, kde pošiel. Hm. Máte tu mačky? Pravdaže? že? Dokonca dve, na povale. A čo, a, a čo tam robia? Chytajú myši, pán Libelt. Oh. A my sme tomu veľmi radi. Oh, prečo ma len stretlo toľké oh. nešťastie? Nesmiete si to tak pripúšťať. Oh. Uvidíte, že sa vráti. Možno si chce len trochu polietať. Že? Prečo ma osud... Tak to Neklesajte na duchu, pán Liebelt. Vyprevať pána domáceho Emilka. Nech sa nepotkne na schodoch. Ach, nech si hoci na ty doláme, Choď za ním. Choď mu ja. ani nevidí. A, a, a poraď mu, aby si dal inzerát. Čo? Inzerát. Nech vidí, že s ním cítime. To nemyslíte vážne, mama. Len choď, dievča. Choď. Čo si pán Praje? Volám sa Liebeld. Čo môže pre vás pražský hlásateľ urobiť pán Liebeld? Viete, stalo sa nešťastie. Ale nie. No, naši abonenti čítajú o nešťastiach s veľkým porozumením. Vravte, aké nešťastie pán Liebeld? Ulečil mi škorec, alebo škorec. Viete, Čím pre mňa bol? Oh pardon, pardon, to určite to bol vzácny exemplár. Mal nebodaj na nohé zlatý krúžok? E, alebo, alebo vám niečo odsudzí? O, oh, to niekde, že veď ma mal rád a ja som sa ho už toľko nahľadal, pán redaktor, a bezvýsledne, tak mi zišlo na rozum, že by mi taký inzerát mohol ušetriť kopu času. Chápem, chápem. Áno, ale ja som... Ešte neinzeroval. No tak potom, tu je papier a nasím atrament a pero, nech sa páči, prosím, sadnite si tuto k stolu a napíšte popis jeho osoby a počarknite jeho hlavnú črtu, kajinko vedel hovoriť. Výborné. Napíšte, koľko jazykovo vládal, či bol očkovaný, aký bol jeho obľúbený pokrm a kde treba škorca odovzdať a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne, vymyslíte my lákavý titul. Áno, Pozor! Čo? Čo? Je, alebo výstraha. Čo? Vy chcete niekoho vystrašiť? aha už to mám. Škorček Výborně. a vytlačte to tučným písomom. Samozrejme, samozrejme. Môj škorčúrik, veď som si na ňo zvykol ako na vlastnú ženu verím, verím. a on mi odišiel. No. Prečo ma len opustil? Hladom netrpel, veď som mu kupoval mravčie vajíčka, aby si pomaškrtil. A keď odvrával, ani som ho netrestal. Žil som iba pre ňo. Veď to on už iste ľutuje. Určite sedí niekde celý, schúlený od hladu a strachu. Keby vedel, ako sa mi za ním cnie. Chápem. Chápem vás, pán Liebelt. A, a... akú odmenu máme napísať? A... A... A... A... Akú odmenu? E... Počkajte. Napíšte veľmi slušnú odmenu. A slovo veľmi a samozrejme. A ešte posledná otázka. Koľkokrát máme Inzirát zopakovať? Uh -huh. Kým neodkážem každý deň. Kedy vyjde prvý? Zajtra. Čo? Až zajtra? A čo mám dovtedy robiť? No, chodťa hádam na komisariát a tam ohláste stratu. My, myslíte? Oh. Ešte sa mi čo Čože vy, Marí? Marí, si neplatíte dane? A na koho? Aj na policajných komisárov. Len pekne chodte. Vravíte, že sa odpred včerajška neukázal ani doma, ani sa neukrýva na miestach jemu známych. Nie, pán komisár. Všetko som prehľadala. Všade som sa na neho vypýtovala. Nikto ho od pondelka nevidel. Prosím vás, povedzte mi, nevylovili niekoho podobného z rieky? No, prečo myslieť hneď na to najhoršie? E, povypýtujte sa po všetkých špitaloch, zajdete ak milosrdným, možno sa ho tam ujali. A to všetko kvôli mne, že som ho hrešila za toho kajnka. za zajtra, možno sa nám dostane nejaká správa. Ďakujem, pán komisár. Boli ste ku mne veľmi milí. No, prečo by som mal byť k vám nemilý? Vykonali ste niečo zlé? No, tak vidíte. Pošlite mi sem ďalšieho. Áno. Dobrý deň, milostivý pán. Aj, aj, aj, aké stretnutie. Oni tu boli sa sťažovať, štvať na mňa, možno dokonca i do úradu dať správu, že som ukrutník a grobja. No, ale milost, pán. Ale ja som v práve, keby to hnali pred samý císársky tribunál. Čo sa mi tu rozčulujete, človeče? Zatvorte dvere. No, a posaďte sa. A v krátkosti, povedzte, o čo ide. Táto, čo tu bola predo mnou, sa prišla sťažovať neprávom. Neverte jej, pán komisár, neverte jej ani slovo. Je to moja slúžka a ona je všetkému na vine. Od pondelka chodím ako bezduše. Predstavte si, že som už dal do novín inzerát, aby sa prihlásil ten, kto o ňom vie, a to za veľmi slušnú odmenu. Pán komisár, musíte ho nájsť Chudáčika nešťastného Vy ste jeho nejaký pokrvný príbuzný? Pán komisár je. Ale bol mi skoro ako syn No potom nechápem, prečo vy dvaja chodíte za mnou Každý osobitne, keď prichádzate v rovnakej záležitosti A ešte na ňu vyskakujete Prečo sa nedohovoríte? Veď to dievča bolo celé bez seba od strachu Má byť aj prečo? Mali by ste ju potrestať, pán komisár. A čo mala robiť? Nechávať ho doma samotného? Ona vám to tak povedala? Vraj ho nesmela brať zo so sebou, lebo ste jej to zakázali. Ako za so sebou? Veď bol u mňa doma. Jej brat býval u vás? Kto? Brat tej slečny. Chcete mi ja zatvrdiť, že neviete nič o jeho zmiznutí? Odkiaľ by som to mal vedieť? No tak na čo ste prišli na komisariát? Pre škorca. Uletel mi škorec. Jej vinou. a Áno, škorec. A to... A čo, a čo chcete u mňa? Nie, nie, niekoľko policajtov. Ako, ako asistenciu. Aha, a koľko by ich malo byť? No Čím viac, tým lepšie. Viete, mňa samého by možno na všetky povaly nepustili. Musel by som sa s domácimi dlho prieť. Ale keď budem mať úradnú asistenciu, to bude iné. Kým ja budem hľadať a vyvolávať na jednej povale, ďalší môžu hľadať inde. Tak už dosť, dosť. Chodiť sem s takou malichernosou, to je predsa... Ale, ale ja by som všetkým dal na pivo, prosím. A ja vám dám pokutu za znevažovanie úradnej moci. Uh, už je ráno, tie vedra postavte pred odvere, pani Sikorová, hneď zabehne po vodu. To ste vy? Stalo sa niečo Emilke? Uchvála Bohu, nie. Jej sa vodí dobre. Ale za to vy, ako sa tak dívam, nemáte na ružiach ustlané. Nie, nie, nie. Nevstávajte. Len si polešte. Mladý radí len je tie múry. Samá plieseň. Hm. Aj svetla tu máte poskromne. No. A ako sa vám na taký malý chatrný stolík zmestí všetko učenie, veď sú to hotové archy. Ale Emilka hovorila, že študujete právo, mm, pán toto bola, toto bola len taká príležitostná práca pre kamaráta. E, celú noc som opisoval notyn, už som trochu zaspal. No, ako sa v tomto môžete učiť. Som rád, že mi pani domáca prepustila aspoň tento kumbálik. So všeličím som jej pomohol, no... Viete? No, drahé, to tu asi nebude, ale nie preto som prišla, pán Vinařický. Vy i ja máme Emilku radi však, že... Nikdy som nikoho tak hlboko a vrúcne... Áno, áno. Vaše horúce vyznanie sme si s Emilkou už párkrát vypočuli. Bohužiaľ, zo so sedmi. Chcela by som sa teraz s vami porozprávať, rozumiete, celkom otvorene. Aké úmysly máte s mojou Emilkou? Nečudujte sa, že sa pýtam tak úprimne, ale mám len ju. I ste ma pochopíte. S Emilkou, milostivá pani, mám tie najvážnejšie úmysly. Doposial som si netrúfal, ale keď okolnosti sa takto vyvinuli, rád by som vás, milostivá pani, požiadal o jej ruku. <laughs> Prepáčte moju zvedavosť, pán študent. A z čo chcete Emilku uživiť? Jesť treba aspoň trikrát do dňa. Vy si možno myslíte, že s Emilkou vyženíte aj veno. Lenže z penzíky po manželovi vystačíme akurát z mesiaca na mesiac. Budem pracovať za troch, aby Emilke nič nechýbalo. Dobre, ale najprv asi chcete doštudovať. Však áno. Ako dlho to ešte potrvá? No, pár rokov. Tri, Štyri? Tak ako si. Hmm, tak ako si. A potom? Otvorím si prax ako súdny advokát. Hmm, pán Vinařický, a máte na súde niekoho známeho či dokonca príbuzného? Zatiaľ nie. A, a, a, a kedy si chcete Emilku vziať Hneď, no teda hneď len čo to bude hmm, možné. Čiže len čo budete mať zaistené postavenie. A to nebude prv ako o päť rokov. A Emilka má na vás dovtedy čakať, áno? Sľúbila mi to. <laughs> Vy ste naivní. Každé mladé divča sa chce vydať, kým je mladé. Možno sa vám ešte nepochválila, že jej dvorí jeden z našej ulice. Veľmi dobre situovaný človek. Ja vám niečo poviem. Vy nechcete, aby som si Emilku vzal. Však? Vy počúvate ma skoro ako zločinca. A čo som vykonal? Milujem vašu dceru a ona mňa. Lenže vy ste jej vybrali iného. Ale, ale, čo také silné slova, pán Vinařický? Krivdíte mi. Chcem, aby Emilka bola v živote šťastná. A urobím pre ňu všetko na svete. O vás dvoch som veľa rozmýšľala a rada by som vám pomohla. Vy? To nemyslíte vážne? Prerušiť štúdia a odcestovať do Plzne za pisára? Pisára na súde. Máte šťastie. Sudca je bývalý priateľ môjho úbohého, zosnulého manžela. Budete sa pohybovať medzi právnikmi a sudcami, medzi, medzi budúcimi kolegami. Také známosti sú do života nesmierne dôležité. A, a po večeroch sa môžete pripravovať na skúšky. A, a čo je hlavné, budete mať finančnú istotu. Usporite trochu peňazí a Emilka bude vaša. A Emilka súhlasí? Emilka si to želá. Tak prečo mi to nepovedala sama? No, slobodnému dievčaťu neprichodí hovoriť také veci. Aha. Ťažko sa mi bude s ňou lúčiť. Aj Emilka tak hovorila. A preto vás prosí, aby ste ju i seba ušetrili od takej smutnej scény. Oto radostnejšie bude vaše stretnutie. To si tipaho. Čo je to za nápad hrať sa na skrývačku? Ale to nie je Pavol. Chlapček, počkaj, neutekaj. Nemáte kus chleba? Aspoň kúsok, prosím vás. Nie, chlieb nemám. Ale vetrovi cukrik, nechceš? Chcem. Počuj, čo sa tak na mňa dívaš. A si ty náhodou Janko? No, počkaj, kam bežíš, neboj sa ma veď, ja ťa sa poznám. Vy ma poznáte? Ale áno, poznám, pravda, že? Si Marinkin. čo chodí upratovať k pánu Libeltovi však. Mhm. Mm Počúvaj, Janko. A nevidel si tu na lavičke sedieť takého chudého, fúzatého pána v modrom kabáte? Možno mal so sebou aj gitaru. Nevidel. Vieš to, určite. A náhodou sa tady, ale to nikto neprechádzal. Nie, nikto. A nemáte ešte jeden cukrík? To už bol veru posledný. A ty si tu odkedy, Janko? Od včera. A nebodaj si tu aj spal. Preto tak vyzeráš. No, Marinka z teba bude mať veľkú radosť. Ale ja nemôžem ísť domov. Marinka sa na mňa hnevá. Ja ťa k nej odvediem. Prihovorím sa za teba, chceš? A čo ak dostanem? <laughs> od Marinky? Tá je celá bez seba od strachu. Takisto ako ja. Tu bývame. No dobre. A ktoré dvere? Tieto. No, kamže, kamže, Janko? Hádam sa len nebojíš. Bojím. Veď máš aj prečo. Takto Marinku vyplašiť. Vy muži ste všetci rovnakí. Janko! Janíčko. Aká som šťastná, že si tu. No vidíš, akoľko si sa strachovala. Slečná Emilka, ako sa vám mám poďakovať? Kde ste ho našli? Ty môj malý somárik. Zavri ten oblok Emilka, ťahá sem chlad. Ale mama, vám je stále zima. Mm, ak ti pán Vinařický príde zabrnkať, budeš ho počuť aj cez zatvorený oblok. Oh, ale keď sa tu neukázal ani včera, ani predvčerom, neviem prečo by si práve dnes našiel k nám cestu. Mm. Možno je chorý. Mm, v takom prípade mohol po niekom odkázať. Určite bude chorý. A, poď. Napíšeme pánu Líbeltovi to pozvanie. Napíšte si ho sama. Aj tak je to váš nápad. Emilka, veď ťa to nijako nezavezuje. Jedna navšteva ťa aspoň trocha rozptýli. Prídeš na iné myšlienky a, a mne urobíš radosť. Rozbolela ma hlava. Pôjdem si ľahnúť. Ľelka moja, čo sa stalo? Prečo tak plačeš? Pavol, odišiel. Aký Pavol? Uh, Joj, pán Vinařický. Ani sa nerozlúčil. Ako ty vieš, že nie je v Prahe? Sýkorová, strohľali mi to povedal. Ale hozda ja, si len nebola za ním. No to sa na poctivé dievča nepatrí, aby chodilo dobytú slobodným mladým mužom. Ale mama... Veď vám hovorím, že tam už nebýva. Keby mi bol aspoň odkaz z Ale zmizla, ako keby sa pod ní bola zem prepa. Emocha, dievčatko moje... Život je už taký. Dnes tu, zajtra boh vie kde. Bude rada, že si sa v ňom nesklamala až po svadbe. Podí s tým sa mu zapáčila, dajaká iná. Alebo sa s tebou len tak zahrávala. To nie je pravda, Pavol nie je taký. O pár mesiacov si na ho ani nespomenieš a, a časom všetko prebolí. Šľachetnému pánovi Líbeltovi... Nestačí váženému Á, To je veľmi neosobné. Píš ďalej. Mm. Zajtra má moja mamička sviatočka Mamička sviatok. Sviatok. A v tento deň poriadame iba skromnú oslavu. Alebo v tento deň... Neporiadame nejaké zvláštne oslavy Áno, áno, to znie lepšie Nijaké zvláštne oslavy hmm. Píš Ale rady ho prežijeme V kruhu najbližších A najmilších priateľov Ale mama Nestačilo by Blízkych susedov Na čo ho zahrania toľkou priazňu? No, papier znesie všetko a zapamätaj si, lichu odkami a ja obdivom na mužov nikdy nešetri. Myslieť si môžeš, čo chceš. Aj uh. tak by som radšej napísala blízkych. Ale prosím ťa, hádam sa, nepoškriepíme o slovíčko, píš mm. ďalej. A preto vás v matkynom, matkynom vo svojom mm. mene žiadam, aby ste nás zajtra večer... Mm. Kto vi, ako dlho by sa tu zdržal? Máš pravdu. Radšej zajtra po obede na Olovrand. Mm. Večera mm. by vyšla veľmi draho. Tak na Olovrant píš, píše, že ma poctiť. No, a teraz rozlúčenie. A môžeš ešte dodať, mm. očakávame vás celkom najisto. Mm. nás služobnica Emilia. Dúfam, že sa vyhovoria nepríde. Abukréta, na čo si robíte škodu, pán domáci? Prosím, poďte ďalej, prosím. Uctivá, ručičky voska, milostivá pani. Oh. Mm. Aj, aj, aj vá, milostivá slečna. Mm. Mm. Nechali ste na seba dlho čakať? E, bol, som, bol som na dneska už inde sľúbený, musel som sa ospravedlniť. Emilka napiekla štrúdlo. Viete, priam sa rozsýpa na jazyku, ale mama... Emilka, nejaká nemiestná skromnosť. Nie, tak pán domáci. Ja sa vám, milé dámy, musím niečomu priznať. K čomu? Sladké jedla, to je moja slabosť, odjak živa. Ječo? Je to možné, ano, ano. veď byste potom náš človek Aj my rady ma krčíme. Však je milka Mama. Čo je? Nech sa vám páči, nenechajte sa núkať Kávičku s mliekom alebo kapucina. Môžete trošičku mliečka Tak, tak, prosím A povedzte nám niečo o sebe v úrade isté zastávate dôležité miesto pri vašich schopnostiach. No, pán prednosta má vo mne naozaj oddaného úradníka. Predstavte si, že za 9 rokov som ešte ani raz neprišiel neskoro, ani sa so nevyhovoril na chorobu. Oj, to si vaši predstavení určite vedia oceniť, ale vy to istotne nepotrebujete. Vy ste teraz pán domáci... Aj ja, škoda, že my nemáme takého seriózného a obetavého domáceho. Mama. čo je? Poviem vám, že to nie je slasť. My sa handrkovať o nájomné, pod chvíľou niekoho vypovedávať z nájmu, lebo nezaplatil za kvartál, to nie je nič pre mňa. A tie, tie, tie deti, čo tie len narobia kriku a škód. to vám poviem dámy, nájomníci, to je pre slušného človeka hotová pohroma. Hm. Nechcem sa vychvaliovať, pán Liebelt, ale ja by som si s takými vedela dať rady. Každý by musel mať nájomnú knižku, prvého v mesiaci by pekne na stôl vycáloval peniaze a keď nie, s pánom Bohom. Aj na deti sa musí prísne. Nenecháte si prečas zničiť. Ťažko nadobudnutý majetok. Máte pravdu, Dva domy na malej strane, to je už dnes kapitál. Uh, a nepomýšľate náhodou presťahovať sa na prvé poschodie pánu domácemu? by sa patrilo? No, človek na starej kolena, keď si už raz zvykne, ťažko sa presádza a zapúšťa korene v novom byte. O, čo vy ešte môžete hovoriť o starobe? Proti mne ste hotový mladenec. O, mama. Čo je? A, a ponúknite sa, keď vám chutí, prosím. No, no, no. Už dlho som sa necítil tak dobre. A po domácky. U vás... Je to celkom iné ako niekde v hostinci medzi štamgastmi. Hmm, Poriadný muž sa od zďaleka vyhýba, no ale keď nemá na výber a je sám, niekde sa musí stravovať. Emilka, dolej pánovi kávičku. Hmm. Jaj, a čiho záj viete, že sme asi našli vášho škorca? Nie. A kde? Pardon. ja, ja ťarbák, čo som to urobil? E, nič to. nič to. E, hlavná vec, že ste sa neobarili. Ja, ja ten vyšívaný obrus radšej hneď namočím. V každom prípade škodu nahradím, len sa prosím vás, nehnevajte. E, a kde, kde ho máte? V klietke, kde inde. My s Emilkou chodívame každé popoludne na bašty, však Emilka. Mama. No, no, no a včera boli sme práve za novou bránou. Kde? Keď len zrazu Emilka skríkne: Mamička, mamička, tamto je škorec. Škorec. Ja, ja už mám slabé oči, ale Emilka... Ústavične myslí na to vášho škorca. Mama. Čo je? Hneď ho zbadala medzi vrabcami. Mama, prosím vás. Namrvili sme mu rožok. Ro ro rožok? No rožok, no. Ale mal mravčie vajíčka. Nož tie sme pri sebe nemali. Aha. Keď poľavil v ostražitosti a spokojne zobal, hodila som sa... Hodila som naň svoj šál. A, a, a nič sa mu nestalo? Nebojte sa, chytili sme ho opatrne. Poďte, poďte tuto vedľa. Už vás netrpezlivo čaká. Škorček, no, poznávaš pána náš. No, škorček. Nečudujte sa, pán domáci. Je to na ňo privelá. Ten pobyt vonku medzi obyčajnými vrabcami a teraz klietka, na ktorú nie je zvyknutý. Ano, ano. ani neviem, ako sa vám poďakovať. Nesmiernu radosť ste mi urobili. Ale, ale ja sa odvďačím. Ak dovolíte, odnesiem si ho zatiaľ s klietkou a zajtra ju v poriadku vráti. Vy už odchádzate? Nebudem ďalej dámy obťažovať. Však som aj tak narobil dosť škody. Držujte pána suseda, mamička. Vidíte, že už hamrle žeru. Hm? Ruky boskávam, úctivý šužudnik. A som vám na dosmrti zaviazaný. Videla si to? Nevie sa ani správať. Zničí obrus, šálku zo servisu rozbije a pre koho? Pre sprostého škorca. Čo ste čakali od takého? To by Pavol nikdy neurobil. Hm. Ty na ho ešte stále myslíš? Oh, zabudni na ňo, dievča, dobre ti radím, veľmi. Hm, mala som sto chutí povedať mu, že sme škorca kúpili u vtáčníka za pár šestátov. Oh, už len to by nám chýbalo. Škorček. No povedz bolačeno. Škorček, pán, odíď na... No. No. Druhý týždeň do teba učím a ty nie a nie sa rozpamätať. Nevďačný jeden. No povedz. Škorček, pán... No. Mravčie vajíčka ti chutia, ale hovoríť a ja ti niekde. Ty môj nadurdenček. No. No, veci ty zasa zvykneš Ďalej To som iba ja, milosť pán Keď ste boli v úrade, prišiel poslíček s týmto písmom A, Ďakujem Dala som mu od cesty peták No, na budúce krampoloba stačí aj menej, tu máte A. Uctivá služobnička, milosť pán A zajtra, keď prídete upratať, nezabudnite poriadne Polia Dibiš ako by vedol. Spolahnite sa na mňa, milosť pán, porúčam sa. No. no. Ktože nám to Škorček píše. Veľa váženému pánovi Libertovi. Pánovi Libertovi. Ako to, že si na mňa Emilka spomenula? Vaše rozhodné správanie na našej rodinnej oslave vyžaduje I odo mňa rovnakú rozhodnosť Avšak sám viete, že slabá dievčina nemôže vystupovať S takou určitosťou, za kou vy muži Preto som dlho odkladala to, čo vám chcem dnes vyjaviť hm, do čerta asi ma chcú žalovať pre ten obrus Nemôžem síce poprieť že javí náklonnosti ku mne. Ja, ja javí náklonnosti? A ste sa pred mamičkou osvedčili, mi boli príjemné. Až da to, že som ruku voskal? To, aby človek zabudol na dobrú výchovu a vystupoval ako grobian, keď chce, aby ho ženy nechali na pokoji? Mamička vám veľmi, veľmi žičí. Zatiaľ stačí aspoň toľko, že ste vynútili na paninskej cudnosti takého vyznania, viac nežiadajte, milý ukrutník. Čože? Tak ja ja som milý ukrutník? Veď tri týždne nie sú taký dlhý čas a tie si vyhradujem pre seba, aby som vás vyrozumela o svojom rozhodnutí. Tak, tak to je už vrchol. Ak budem vašou, Vynáhradia sa nám tie tri týždne dlhým radom slastných rokov. No, celkom určite. Nikdy som sa o ženské plemeno nezaujímal a bolo mi to len na osoch. Keď vyprší ten čas, ráčte sa opýtať. Prvnie. nie. Šetrite cudnosť svojej oddanej Emílie. No už tak to je to teda. No to svet nevidel, ja a milý ukrutník há, Takú búdu na mňa šijú A za to môžeš ty Bez tak si privandroval kto by odkiaľ Ty nie si môj škorec há, Ešte budeš aj odvrávať Aj tebe tak pekne spievali Keď ťa lapali Ale mňa nedobénu Už len to by mi chýbalo Aby som si obidve na krgu He, Dobre som ich ja prekukol Aha už viem, čo s tebou urobím. Už viem, čo s tebou urobím. Krampolová! Krampolová! Už beží, milostán! Vezmite toho škorca aj s a odneste ho Jankovi. A zdá nie je Marinky bratovi. No komu inému? Neho ja vidia, že nie som nejaký odľud a že mám mekké srdce. A varí sa sťahujete? Dobrý deň, pani Krampolová. Dobrý deň. Odchádzame z Prahy, nenašla som prácu, viete. Je, keď sa medzi ľuďmi rozniesie, že na nás služky sa nedá spolahnúť, je s nami amen. Na vidieku ti bude lepšie. Neviem, nevlastnutie tu veľmi ani nepoznám. Si mladá, tam si skôr nájdeš do jakého ženícha a, a Janko bude mať nových kamarátov a počo som to vlastne prišla ja milostivý pán domáci posiela tuto Jankovi škorca lebo má meké srdce a už vám odpustil ak nám odpustil tak by som mohla u neho znova upratovať nič také neodkázal nie ale načo je so mnou spokojný a navyše sa mu starám aj o dom tak s pánom Bohom s pánom Bohom škorček škorček No povedz, boskávam. Marinka, ja mu vyriadím aj klietku. Teraz nie, Janičku, o chvíľu príde povoz. Bože môj, kde len tú klietku dáme? Janko, a vieš, že mu teraz každý deň musíš chodiť na mravčie vajíčka? Aj na žabinec, na horčičné semiačka. No a čo keď? Je preca môj. Ale bude mu smutno. Privykol si tu na malej strane a my ho odvezieme preč. Ale mne nebude smutno. Janko, môj, teta je prísna. Keď sľúbila, že u nej môžeme bývať, nevedela, že si privezieme aj škorca. Mohla by povedať, sami nemajú čo do hrnca, ale škorcovi samé vymýšľance. Je môj. No pozri sa, v krietke mu je smutno. Vieš čo, na jar si u tety chytíš druhého a vycvičíš si ho. Áno? A tohto tu pustíme, Dobre? Milost kde mám prestrieť? Hoď aj tu. A čo ste mi dnes priniesli? Husacie prsíčka s kapustičkou aj, aj, aj. a duplovanými knedličkami. Veľmi pekná porcia. Škorec. Na moju hriešnu. Nebude to ten váš, keď je taký krotký? Istotne uletel Jankovi. Ty potvora. Tak ty si sa vrátil, privandrovalec za kysy. Ty mi budeš pripomínať Kajinka, Ty mi budeš pripomínať Kajinka. Už má! Tu máš. No! Matička skákava. Čo ste to urobili? Ja... Ja som nechcel. Veď ste o treskli ozem, že dušo vypustil. Nikdy by som si nebol pomyslel že som až taký zlý. Ale ja ja ťa pomstím. Škorček môj Vám žehnaj, deti moje milované, no, no, mančka, no. moje požehnanie už mladce. Nebola by som si Veru pomyslela, že tak rýchlo. Mama, prosím vás, oh. ja by som mala plakať, ale taký vzácný deň a ty mi chceš vyčítať trochu dojacia. Dal by Boh, aby si sa aj ty raz čoho si podobného dožila. Však si ty potom na mňa spomenieš. <lýbolo> no, no, no. Odpuste zaďko. Bu. Už je to v poriadku. A už ste rozmýšľali, ako to bude teraz s tým bývaním. Ja to nechám na vás, mamička. No to by ešte len bolo. Teraz sa musíte o všetkom radiť zemilkou. Ja sa vám do ničoho nemôžem starať. Mama... Čo je? Iba jedno by som vám ešte chcela povedať. Emilka sa už viac razy mohla vydať. Má slušné veno, strieborný príbor, šaty aj výbavu. A ja mám svoju penzíku a vidíte, do sa jej nikto nepláčil. Ó, oh, že by prvý gratulanti. Dobrý deň, vyšujem. Domovnička odna proti hovorila, že tu nájdem cteného pána Líbevca. A čo by si mu rád? Odovzdať tento list a počkať na odpoveď. E, ukáž. Ja mu ho odovzdám. Zaďko? Prosím. E, prišiel vám list a poslíček čaká na odpoveď. Že dávali sme inzerát, stretným škorcu. Je, ja som zabudol. Povec chlapče, že ešte dnes tam prídem a všetko dám do poriadku. Ako si ctený pán praje. porúčam sa. Dovolíte. Teraz už Emilka smie, však. Emilka, čítaj. Hm. Tak ako si ctený pán Bol želal, dávali sme inzerát... O stratenom škorcovi každý deň a to až dodnes. K dnešnému dňu prosíme vyplatiť účet 35 zlatých. Prosím? 35 zlatých, tak tu stojí. Toľko peňazí nemilo Bohu vyhodiť, že ste sa neporadili, zaťkom môj. Za jedného škorca 35 zlatiek. Veď som si ich statočne zarobil. To vám nikto neupiera, Zaťko. Ale muž má mať iné, ušľachtilejšie poslanie, ako sa moriť s účtovníctvom. My s Emilkou vás rady oslobodíme od takých nepríjemných povinností. Však, Emilka, ako myslíte, mama? Tak, asi pomstený, škorčeky.